Нам на руку його гонор, його заяви про дух рицарів-тевтонів, про решимість боронити фортецю Курланд до кінця. Війшов черговий по радіовузлу і, козирнувши, доповів начальникові розвідділу фронту. «Дозвольте, товаришу генерал, щойно отримали радіограму». Петро Петрович взяв аркуш, подякував. Галка, Галка, у голос прочитав Петро Петрович. Тобто Галка, молодчина, не змінив свого позовного за вік роботи. Галка впевнена в тому, що його радіограми, якщо і прийме ворог, не піддаються розшифруванню. Він не боїться, і тому поводиться так в ефірі. І правильно, у нас метод шифрування на найвищому рівні. «Це великий наш плюс перед противником!» Генерал опустив очі. «Це ж за послання шленом Кудрявий!» Як і раніше, противник продовжує широкомасштабні інженерні роботи на рубежі Ліяпая, Салдус, Гардена, Тукумс, а також на рубежі річки Венти, починаючи від порту Венспілс, і далі вгору за течією через Колдову на південь захопили язика, ним виявився Ротенфюре СД або Обер'є На Френчі Залізний Хрест і знак за Нарвік. Батальйон цього Есесіця прибув в Курляндію з Норвегії. В оберіфрейтера було звернення Шернера до офіцерів і солдатів військ Курланд. Тим, хто по дорозі чи зі злим умислом буде порівнювати становище наших військ з долею армії Паулюса під Сталінградом, негайно затикатимемо пельку. Інший язик: лейтенант 12-ї танкової дивізії, підтвердивши, що дивізія не збирається евакуюватися на захід. Наше все захопили двох есесівців з батальйону. Нідерланди. Цих Гітлер послав Курляндію для того, щоб зміцнити підупалий дух своїх солдатів, ще й тим фактом, що за інтереси Третього Рейху проти міжнародного комунізму воює вся цивілізована Європа. У цих вояків кишені набиті порнографічними фотокартками. На одному із фото ці два молодчики з іншими есесівцями – Гвалтують дівчину. На зворотній стороні фото напис «Версаль, травень, 1944». Едуард Робертович повідомляє, що Шернер вилетів до Німеччини на виклик Гітлера. Є чутка про те, що в Курляндії буде новий командуючий. Ось уже 4 дні карателі прочисують лісові масиви, де, за їхніми даними, має дислокуватись загін червона стріла. Взводи Айсергів, команди Межакеті знову здійснюють розвідку в трикутнику Ренда Кабіла Кулдега, де ми перебуваємо. Тривоги додала звістка про те, що Ладгалець під час засади 31 грудня не був убитий, а тяжко поранений і зараз перебуває в тюремному медпункті в Кулдезі. На всіх хуторах осіли німецькі солдати, що прибули з фронту. Користуючись затищем на фронті, головний каратель Латвії, обергрупенфюрер Еккельн, посилає проти партизанських груп військові частини. Кудрявий. Їсти нема чого. Крутимо на м'ясорубці трофейну конину. Солі нема. Що бути стоптались? Чи прийняли Галку в кандидати в ВКПБ? Привіт у великій землі! Як там мати, брати? Галка? Скільки новин в одній радіограмі? сказав, замислившись, підполковник Микола Іванович. І найтривожніша – Ладгалець живий. Ця ж він може розповісти асесівцям про групу